God morgon, hör fåga sjunga glatt God morgon, god morgon, i kväll God morgon, god morgon, kom nu en sitt natt God morgon, förlåt att vi stött Innan vi går ut i dagens jobb och spring och skubb Sjunger vi en liten sång i våran frukostklubb God morgon, god morgon, eten ska vära fram en hälsning God morgon till dig God morgon, god morgon, god morgon alla lyssnare och god fortsättning på julfirandet. Ja kära ni, idag kommer ni nog att tycka att frukostklubben är en klubb för inbördesbeundran. Och det är den också idag. Det är nämligen så att vi har ett slags jubileum. Det är precis 200 gången som vi sänder det här programmet. Och eftersom det inte händer så särskilt ofta med ett underhållningsprogram, det är egentligen bara... På 200 gången som något sånt kan inträffa- så hade vi tänkt att fira den dagen lite särskilt. Vid jubileer är det ju vanligt att man brukar plocka fram gamla kämpar- som på ett eller annat sätt gjort sig förtjänta av att plockas fram- då som har gjort en insats för det gemensamma bästa. Och det har vi gjort här i frukostklubben också. Det är klart, förstår ni, att under så många gånger- så är det ju naturligt några som har haft laga förfall- av stamtruppen och inte kunnat närvara- den måste ersättas. Om jag bara räknar med mig själv så vet jag att jag har varit borta tio gånger av de här 200. Och den första ersättare jag hade, han som var vänlig att rycka in i all hast, det var Hans Bjerkeling. Hasse dag. Det var inte bara den gången som du hals över huvudet åkte hit och, och ryckte in utan du gjorde Frukostklubben fem gånger om Det stämmer jag... Tack snälla Hasse Tack Sigge tack så Och tack vare dig så blev jag bra den gången Så jag fick vila mig i, i lugn och ro Och nu Jag inte behöver väl jag stå här och prata för dig Du är väl lika van vid det här som jag Tal om vad du ska göra bara Ja jag vet inte vad jag ska göra jag vet men jag ska sjunga en visa som heter Borta är bra men hemma är bäst Och den tycker jag skulle passa eftersom vi är som en enda stor familj här Men har vi sjungit söder havets stränder, och lika så Hawaii, där palmer står på Sverige. Men varför ska man sjunga blott om andra länder? Jag har en särnad för Filipsstaden, och varför ska man resa till Manila, till Monte Carlo eller Davos? Jag riser hellre till ett hommelilla, och var i vin och prag mot västerås. När river sjunger om Havanna, jag sjunger bara om maskershund. Där är jag hemma, där vill jag stanna. För borta är nog bra, men hem vill jag. Vad är väl letterarna i Argentina? Det är mot en natsujuv i Ankars röm och bjuv Och det finns fjärluft även upp i Wilhelmina. Vad är väl Rios namn mot Oscars hamn? I Barcelona, där skrattar man och glömmer. Var Cavallero är en dansör. Det är de också i halsta Och famous fingen boys finns i Kungsör vad är väl doften från Gorgonzola? och vad är i Budapest I en hambo i blomstermåla Jag har är nog bra, men hemma väst Om Hollywood och New York kan man tala För där finns inget smått, nej alltid stort och flott Men jag är glad om jag blir stjärna ut i Sala Och får en bra kritik i Västervik Visst finns det charming hos en turkinna Men hennes glöd lämnar mig så kall Jag kan förälska mig ner i kina Och lida kärlekskval i Huddingsvall. Vad är väl ungraren eller polacken Vid den tog i Bukarest Emot en dalmas från Smedjebacken Jag borta är de bra, men hemma väst en gång så var det härligt på Korea Och på Tahiti med Men säg mig vad är det Mot Mörbylånga, Vaskemölla, Dorothea Och mot en kärlekstund i Ungfru Jag sökte glädje Och jag behövde ej sökte länge Och få fängt nej Jag haft så trevligt En kväll i föd. Jag trodde att jag var Ut i Marseille den rätta lyckan kan man inte känna Varken i hull eller hammerfest Den finns i Mjölby, den finns i Gränna För borta är nog bra, men hemma bäst just det Tack ska du ha, Hasse. Och jag behöver inte fråga om du har frukostkuppsnål Det har du, tack ska du ha Och nu hade jag tänkt att vi skulle få höra Hej hej hej Ja så ja. så kaffe Petter, du kommer att stör nu också. God morgon Sigurd. God morgon, god morgon på dig, Kaffe Petter. hur har du det då? Har du fått några julklappar? If Sigurd, if massor. Och då ska jag säga vad julkort jag har fått. Ja men det var ju roligt, det var roligt. Har du gett bort några julklappar då? Massor Sigurd, massor. Du förstår man har ju här flickbekanta att tänka på. Jaha, ja förstår. Det blir väl ganska kostsamt. Nej Sigurd, inga lunda. Det är alldeles för praktiskt till Sigurd. Prakt Hur menar du då? Jo Sigurd förstår. Jag lämnar inte ut julklapparna förrän på juldagen. Då lämnar jag från alla julklapparna som tomten kommer på julafton. Jaså. Ja men dina julklappar var väl avsedda för, för en herre Inte alla, inte alla så Jag öppnade först och tittade efter och alla tvålbitar och tandkrämstuber och julgranstakar Och de lindade in igen och sände till flickebarnen aha du är allt bra fiffig du Men om någon flicka fick samma julklapp som hon hade gett dig Vad tror du hon sa då då? Jo såg jag det, Sigurd, det, det råkade inträffa ett par, tre gånger men då förklarar jag att det, att det var själarnas sympati Sigurd. Och på så sätt, då var det tur att jag inte skickade dig den här, den här julklappen som, som jag har med mig. Ja men menar Sigurd att jag ska få en julklapp? Ja. det kommer lite sent men bättre för sent än aldrig kaffebetter. Nej men jag blir röd Sigurd, jag blir, jag blir röd. Mina ögon vill tåras. Ja jag lugnade, lugnade dig gamle vän, du ska inte ta det så högt tidigt. Så här, varsågod, här ska du få av mig Tack kära Sigurd, nej men det är ju alldeles för mycket Nu blir jag ju tvungen att ge dig en julklapp tillbaka Nej, nej, nej, det behöver du inte, behöver du inte tänka jo, på Jo då Sigurd, men, men Sigurd får ursäkta, jag är så nyfiken Vad jag har fått, jag ska bli för öppna marknaden med detsamma här Och titta efter, nej, men vad ser jag Sigurd En, en flickkalender Nej, men tack ska ni ha allesammans. En flickkalender, det är vad jag, vad jag har drömt om. Nej, nej snälla Vet du kan ju inte läsa innan till Det står inte flickkalender, det står fickkalender, står det. Fickkalender? Vad ska jag göra med den till? Ja, kan du slå in i huvudet allt som står i den så kommer du att klara det ganska länge. Slå in i huvudet en fickkalender, det var det dummaste jag hört. Usch Sigurd, nu är jag så arg, så arg, jag vet inte, jag vet inte vad jag gör. Jag tror jag ger Sigurd julklappen på en gång. Nej, nej, nej, nej, nej. Lugna dig. Lugna dig. Lugna, lugna, lugna. Nej Sigurd, jag kan inte. Jag kan inte. Jag, jag gör som jag gjorde med flickornas julklappar. Jag ger tillbaks den. Nej, mm. nej, jag ger inte. Jag, jag slår tillbaks den. Nej. Jag slår in den i huvudet på, på Sigurd. Nej nej nej, huvudet. nej, nej, nej. Nej, nej, nej. nej. nej, nej, nej. nej. Hallo. Det är telefon till Kaffe-Petter. Det är en ung dam som vill tala med honom ensam i telefonhytten. Ja, ja, jag kommer! Jag kommer! Jag flyger för kärlekens vingar! Så, så ska jag be att få presentera frukostklubbens eget spelmanslag. Det är Roland Bengtsson på fiol, Kjell Sjölund på fiol- de sekunderas av Oskar runkvist och Hilding Pettersson på fiol. Och så hade jag själv tänkt att spela violin. Vi har tre önskningar i det här fallet. Det är det att vi ska komma igång samtidigt. Att vi ska spela samma bit. Och att vi ska sluta på en gång. Vi kommer väl att vi stämmer. Och lite julstämning. Uh, det vi kommer att framföra nu, det är för oss första gången. Det blir Storstugans marsch. 1, 3, 7, 5. Vi, vi, vi, har nålar. vi har i höst haft nöjet att se en vän här som har suttit inom glas och ram så att säga. Han har suttit där med rattar och sladdar och sett till att frukostklubben har kunnat avlyssnas av våra lyssnare. Det är vår tekniska ingenjör Per Önell. Men idag när vi har jubileum då har vi dragit ner honom ur hans skåp och här har vi ingenjören. – Välkommen, Per. – Tack så mycket. Ja, just då, du nu står du här får känna det är. Ja, – är... ja. Har du sett till, har du ställt in nu dina rattar så du ska låta riktigt bra ja, här? Ja, – det sköter nog vän och nåt ja. ja. det var roligt för oss i alla fall att, att se dig här nere och inte bara vinka genom rutan. – Vad tänker du sjunga för oss? – Jag tänkte sjunga en gammal svensk folkvisa som heter Per Svinaheder. – Välkommen i vårt munsalad. Mm. hade såt uppe på tur vann och sång sång fall la la la la la la la la la la la la la la la Sång falla fallallalaj. Och kurmen han satt som utipodsgarna som Sång till det rydda rydda rydda Sang tudererederay, sang tudererederay, Jag är vellingen sina hela, fasten i ni tycker så la la la la la la la laley, call them so for you Du har också nålen. Alltså våra tekniker har också frukostklubbsnålen. En annan kämpe och kär vän som har skött frukostklubben eh, två gånger. Det är Kalle Reinholds. Välkommen Kalle. Jag tittar i våra anteckningar och jag ser att eh, den första gången du var här- det var första juni 1946 och andra gången den 18 januari 1947. Välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Och jag ska be att idag få dra en liten visa som är alltid lika skrämmande, är ju förlåt brännande aktuell, nämligen semesterbilen, vilken årstid som helst. Till min semester sa min Vi ska väl köpa en semesterbil som alla har Naturligtvis frun jag Jag kilar upp och grejer kärra nu på lunchen Jag känner Svensson och Svensson känner pil Och pilar känner en kille som har bil Som känner julle som hyter skulle På landet som är bilar fulle det snackas om karet och kärra jigg vet Platt ingenting om gamla bilars hemlighet Men svenska tills tillstå ej och snacka dill Och tidens bild i plåtgrav Jag köpte någonting som hette höppmobil Och den var nära på liken riktig bil Den gick att styra och bland de dyra Den ansågs 1934 Tre nya däck förstås i hundra oss, Och så diverse som med åren ramlat loss På kylan som knäck, på vattenpump och fläck Jag prutade fläckt på varje skrotnick. Och huppen blev pö om pö i hyfsat skick. Och se på tusan, en vacker dag den gick När stela fasa, jag mot motorn gasade Och väntade att han skulle krasa han höll hallel och jag ja och nuppan sa nu nappen uppen uppen runt i världen ska För nuppan hade löpt i väg och jordlopp köpt så till Paris vi skulle hitta Men 50 liter på 17 mil hans rök så våran dröm om Paris gick upp i röka sa till Rosa vi far i trosa med vår förskjutna motor dosa i Trosa i oss flög vi far till Ödeshög Semesterkampeplatsk i vättern Men Bodrö var trögnens hög och small Och med en extra knallspack höger bak med spik i däcket Vi kokade torrt, bromspedalen ramlade loss från taket Silade regnet ner på oss Besiktningsskylten på sänktäcksbylten Vi tappade, där gick hallonsylten Men vi gav inte upp, vi greja våran höpp Och startade ensa höppen höpp Sen sa han plump, sen smalde så det small Och från en kott i tallong, bort från vägen föll var kotte. Avgasningsrör och ljuddämpare Försvann bort över vatten I motvägskötaland, den gummi Och stum och dummi, en skrotögg Stod man utan brummi När jag boxerat den till bil den I gränna sa jag, hen får för tusen spänn Jag har 27 bilblotten Till har jag flott. hur fan sa karn Kom i så långt med Vi tar väl in på vågen får vi se Vi är mer än 7 öre kilo kan ni För den där bråten Med rost i plåten Och right, sa jag, jag säljer ståten Tack, Kalle. Och Kalle har frukostklubbsnål. Idag är det Stefan. Och vi ska be att på det hjärtligaste få gratulera. Någon gramofonskiva blir det inte idag. Däremot har frukostklubbens upphovsman och första producent Per Martin Hamberg kommit hit. Välkommen, Per Martin. <tryck> Per Martin Hamberg har tagit med sig frukostklubbens andra producent Pavel Rammel. Och Pavel Rammel har tagit med sig frukostklubbens tredje producent Roland Eivort. Jag säger hjärtligt välkomna och jag som har haft nöjet att få arbeta under herrarna sammanlagt nu 200 gånger ska be att få tacka för alla dessa trevliga stunder vi har haft tillsammans. Och nu får jag be att herrarna producerar sig. Ja, vi ska be att få ta vidare vi slutade en gång i tiden. Med att på det hjärtligaste ska ett par av dagens lyckliga födelsedagsbarn Först ska vi be att alldeles särskilt få vända oss till 108-årige enkefru Anna Bernadina Konradina 69 Ultramarina, nu för Tina, hur ser på mina lyckodotterknop, box 458 Glostorp, Lilla Alenshus, Vissebodas, Nusherad i Dalsland som fyller hela 400 år ute denna dag som idag är, och jämt. Och sen ska vi alldeles särskilt vända oss till förra nuvarande teo från Nilbert Stutzinger. Utvägen 3 i Knössla, som idag inte fyller mindre än 85 ägg. Och kanske ännu mer särskilt vänder vi oss till den egyptiske faraonen Tutankhamon Nilen 7. Som även han har sitt jubileum idag. Eftersom han såg dagens ljus omkring 4000 år föremår Fajinko, som idag fyller 75 år. Och till sist nybakade servitrisen Agda Olenia Stycke, Kungsgatan 4 Gränna, som fyller 1 sedan länge känt behov <hör> Vi hyllar dem med varsin lilla vers Och vi säger inte i vilken ordning vi sjunger Så får vi höra om lyssnarna kan se Om de kan gissa vem det är jag eller ej Vårt som är Hamburg. varsågod <hör> Morana Jag hoppas att du hör mig nu Morana du alla tiders gamla fru En torta jag avsänt I fraktsluckan hävdade de Att innan den anländ Ska denna härsknat tre gånger om Ramå, förlåt moranna. jag hoppas att man har en fest Moranna där du är given hedersgäst jag vet att ryktet nu runt hela Dalsland går Moranna fyllt massor av år Att skänka blommor och torter i mycket snabbt Och slipsar som lyser gällt Men sånt är originellt Många från åtta till åttio vill ha ett tåg, men var ger man till en ornitolog? Jo, med en enkel bäckassin, jag hyllar vill till och från och med små värser från fågelbänder i när och fjärran. Jag kunde rabbla alltihop när som jag gick hemifrån, men nu så här vet jag inte ens vad jag har den äran. En liten molkulla susen gör När till jubilaren man säger mors Den smakar mer än en ring från Duva Eller en glasjök från Arefors Jag med en enkel bäckasin Är min present fråga löst Jag vet så väl att du tar emot den Med klang och jubel Och nästa gång du fyller jämt Blir budet mitt generöst Inget grubbel och inget trubbel Du får en dubbel av mig Agda, du min lilla smaragda Många ljuva ord blir sagda när jag gratulerar dig, ja Tänk vad tiden kutare Agda 90 år undan bragda Sen din allra första vagda Fasten minns du kanske ej Av den är han hipp hurra Hipp hurra, hipp hip hip hip Fick du nu så du täg. Hörde du dig om Ifrån Stockholm till Bagda Borde det ha varit flaggdag Nej, jag gratulerar dig Lilla 90-års tjej Hej ah, den är Ja, tack kära vänner och jag vet att ni har frukostklubbsnål Därmed har vi alltså gratulerat Stefan e, Frukostklubbens talan har också förts av Åke Grönberg Han hade tyvärr inte tid att komma hit idag Men han var att jag skulle hälsa till er Vi har i alla fall en annan vikarierande frukostklubbsledare här Och det är Erik Gustafsson Välkommen till oss Erik Tack för det tack. Och vad får vi höra av dig idag då? Ja, kom kom till smörkostbordet också till det jubileum. Det är 25 år sedan jag sjöng den Första gången. Du gamla och du fria söner har fått lära sig att friheten i många former mista. Men krukan gått så långt med man och mor och morske män att nu kan tåla månget också brista. I alla svenska hjärtans sa Klack, klack, vi doktorhus attack, attack, attack, attack Mot smörgårdsbordet och det blev en manande signal Att samla oss kring våra ideal Kom, kom, kom till smörgårdsbordet Slå vakt om allt du håller dyrt och kärt. Kom, kom, kom till smörgårdspårenet. Som svenske män i alla år fört förtärt. Låt oss kämpa för den blandade rätt. Som gör oss mätt och fyller våra skrå. Tack och lov, ej finns en plats vid i den snöiga nord. Mer skön än vårt svenska smörgårdspårenet. Om hush någon känsla som kan kallas fosterländsk Bör smörgåsbordet snarast han fan i Det är ett slag i ansiktet på varje ärlig svensk En krigsförklaring utan någon plan i Basiller kan han sköta hur han vill, vill, vill Men småvart och en fjortensort sil sill, sill, sill Det är en gammal hedling och äroringssymbol Som visar vad den svenska magen tål Som tronar på minnet ifrån fornstora där Kom, kom, kom till smörgåsbordet Men kom nu, medan det finns något kvar Vi ska bygga oss en smörgåsrar Med kaviar från Chillevippens hov, tack och lov Ej, finns en plats ut i den snöiga nord. Mer skön än vårt svenska smörgåsbordet Tack här, Erik. och Erik Gustafsson har också frukostklubbsnålen. Nu är vi framme till den här programpunkten underlig musik. Det utför vi inte själva trots att vi har spelat på fiol, men det är ju i alla fall instrument fast vi trakterar dem kanske lite illa. Men vi har tre unga herrar här från Stene och det ligger väl utanför Borås, är det inte ja. så? Ungefär utanför Borås. Jaha, och vad heter du för någonting? Det var Erik Spång. Och vad har du heter dina kamrater? Det är Bruno Forsberg som spelar bas. Hoppar och Leon katt spelar på trumman. Och det är... Jaha, det är en... basen består av en upp- och nedvänd plåtbalja, tvättbalja. I botten på den är det ett hål. I det hålet är det instucket ett snöre och knutet med knut under. Snöret går sedan upp och är fäst vid en kvast- en piazava som har stöd mot eh, baljkanten och när man då drar på snöret så, så blir det olika toner och eh, snöret spänns genom att man för kvasten fram och tillbaka. Det är alltså kvastbasen. En batteri förstår av tre upp- och nedvända kakburkar. Det är väl så att kakorna är uppätna nu efter jul, så det är därför du har fått låna dem. Batteriet består också av ett brilhorn, en cykelklocka och en vanlig liten ringklocka. Kapellmästaren själv här som förmodligen ska spela melodin spelar den på kam, inlindad i silkespapper. Och vi får höra... Ja, den kallar vi för tuta också. Ja, då tutar vi och kör då. Tack ska ni ha av oss här. Men ni har däremot ingen frukostskuppsnål Utan det är första gången idag som jag får Fryda några av de medverkade med Varsågoda och ett tack, hjärtligt jag. Tack, ska tack, jag. Tack, tack. tack ska ni ha idag Tack Tack ni ha Lyssnarna har väl saknat En kvinnlig gäst Men var lugna, var lugna Hon kommer, här är hon Bibi Jones Välkommen till er. Och vad sjunger du för oss? Jag sjunger en ny melodi som heter Skinny, mini, skinny, mini, fiskstjärt. Skinny, mini, skinny, mini, fiskstjärt, kom och fånga mig. Skinny, mini, skinny, mini, fiskstjärt, kom och krava mig. Skinny, Minnie skinny, Minnie fiskstjärt, annars nu jag tar dig fatt, fatt, fatt, min skatt, skatt, skatt. Kom och fånga mig i natt. Sin fiskar båt hit och dit han styr Han fiskar jämt den natt och dag Och jobbar hårt i det havets lag. En kärnklar natt i hans båt jag satt Han rudder på som han var besatt Han stannade vid en klippa stor Och sen han sjöng en sång med or hey! Skinny, mini skinny, mini Kom och fånga mig Skinny, mini skinny, mini fiskskjätt Kom och krama mig Skinny, mini skinny, mini fiskskjätt Annars nu jag tar dig fat. Att komma och fånga mig i natt Och Skinny Minnie, hon hör hans bön Hon kommer upp som en ljungfru skön Hon tycker mycket om Manuel Det brukar träffas här mest varje kväll Och Manuel han är lycklig då sin Skinny mini att träffa få Tillsammans fiskade natten lång Och Manuel han sjunger gång på gång Hej Skinny mini, Skinny mini fisket, Kom och fånga mig Skinny mini, Skinny Minnie Kom och krama mig, hey skinny mini skinny mini fiskchätt. Annars nu jag tar dig fatt fatt fatt min skatt skat skat. Kom och vanga mig i natt. Nu varje kväll när sin bot han tar i denna ymmd jag med honom fär och bot till klippana rör igen och denna sanger sanger för sin vän, hey skinny mini skinny. Mini Kom och fånga mig Skinny minny, skinny minny fiskskjätt Kom och krama mig Skinny minny, skinny minny fiskskjätt Annars nu jag tar dig Fatt, fatt, fatt, min skatt, skatt, skatt Kom och fånga mig innan. Fånga mig, fånga mig, fånga mig Och Bibi har också nålen. Du har ju varit med här förut. Tack ska du ha. Ja, kära vänner. Det är ju brukligt vid jubileer att man håller ett lite högtidstal. Och det tänkte jag göra nu också till både de närvarande medverkande och till alla lyssnare. Kära vänner, när man blickar tillbaka på, på 200 gånger. De 200 gånger som har gått och låter blicken göra ett hastigt svep framåt. Så ser man... Alltså, ser jag. Nej, nej, klockan har blivit för mycket, ser jag. har då får jag lägga ner min talan. Eller rättare sagt, jag får skrinlägga talet för att låna skrinet. Tack. Så där ja, vad det är gjort. Jaha, tack så mycket för idag då. Och så hörs vi på nyårsdagen igen. God morgon, god morgon I dag ska vära fram en hälsning God morgon till dag